السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرور دا معاملات بالکل صحیح نه زکه فت پدی کی دلالی کې داغه د پاره یو دلال شي نو د دلال اجرت چې کله فیس وی او معلومی پیسې نمی نو د جماهیر په نس باندې دا جائز نه ده زکه په دې کې دا اجرت مجهول ده اجرت چې مجهول وی نواره معاملہ او د دلال پیسي صحیح نوي او بیا دا چې هميشه د پاره د ناخله نو دا ته د س پیسي د ناخله چې ګټه بور سره ستا شریک وي نو خو استاد سره شراکت او قراض شته نو مزاربت شته نو دا پیسي تته د ناخله ځکه دا, دا خو دخل کو مالونه په باطله طریقه باندې د خوړو یو صورت ته او الله رب العزت فرمایي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل او حدیث د متفق علی کی راغلی دی بما تستحل مال اخیک بس سیس زباندې ته دخل وروړ مال حلال غنی ان تاس عمل کړی ده او نو پتا باندې زمان او تاوان شته او ته ګټه دا غسرنی می بدایع الصناعی کی امام قاسانی رحمت الله علیه وی ان الربحہ لا يستحق الا باحد هذه الاشياء الثلاثه یو سړی چې د غټي مستحق ګرځي نو د دریو خبرو د وجنه بغرزي یو د مال د وجنه دویم د عمل او دریم د زمان د وجنه چې ست خپل مالی په غی باندې کوم غټه راضی نو ته د یاد عمل د وجنه چې چا سر د مزاربت کړي یو سړی پیسې درکړي او په غی کې تجارت کې نو کوم غټه چې راضی استا ده عمل دا دا او د کار د وجینه به او دریم زمان د وجینه لکه شرکۃ لوجوف چې کوم فقها ذکر کړي چې د یو مال تاوان په تاوان دې راضی نو الخراج بالزمان غټه په تاوان ماننه طالب غټه له ملاویږي چې ته د تاوان زامینو می دا کتاب الشرکۃ پشپغم جز دریش په ته صفه کې بدایع الصنای کی امام قاسانی رحمت الله علیه ذکر کړي دغشان د پاموسوعه الفقهيه کمیرغلی چې لا يستحق الربح إلا بالمال او العمل او بالضمان نستاسد معاملات د شریعت مطابق د سره صحیح نه ده او تجدي کمه پی سی د غټي مطالبه کې شرعتا هذا والله تعالى اعلم